وأشهد والله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلاء عليه وأصحابه وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين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 وقل لا ضلاله في النار اخواني في الدين اعزكم الله قوم مسلمين رحمني ورحمهكم الله kita sudah masuk pada pembahasan Ghazwat مؤتah atau perang مؤتah pada tahun atau pada bulan jumadil ula tahun ke-8 hijriah dan sudah kita sampaikan Bahwasanya Rasulullah SAW sudah menentukan pemimpin-pemimpin dalam perang muqtah. Disebutkan diantaranya sahabat yang mulia Zaid Ibn Haritha. Kalau beliau terbunuh digantikan oleh Ja'far Ibn Abi Talib. Kalau beliau terbunuh digantikan oleh Abdullah Ibn Rawaha. Mulai para munafikin kasa usuk. Kalau Nabi menyatakan kalau ini mati diganti ini, kalau ini mati diganti ini, artinya kalian akan benar-benar mati. Ngapain? Berangkat untuk mati. Tetapi para sahabat, Rizwanullah alaihi majma'in tidak bergeming. Tidak terpengaruh oleh ucapan-ucapan mereka. Humma maudah hatta nazalu ma'an min ardi syam. Maka berangkatlah mereka sampai mereka mencapai daerah ma'an, sudah di daerah Syam. Fabelahan Nas. Allahirakul, Qad naza lam min ardhil Balqa fi alfin min qomih. Satu sampai di daerah Ma'an Mendengar Bahawa Heraklius telah mengirimkan tentaranya sejumlah seribu orang dan diletakkan di daerah Balqa. Wan dhamma ilayhim. Dan bergabung bersama mereka Suku-suku Arab Di sekitarnya Di antaranya suku Bani Laham Bani Judam Walqain Wabahra Wabeli Mereka semua bergabung Dengan jumlah Miatu alfin Seratus ribu orang Alaihim rajulun min bali yang memimpin mereka seseorang dari suku Ba'li dan seseorang dari Irashah Yuqalu lahum Malik Ibrafilah yang dipanggil dengan nama Malik Ibrafilah. Maka kaum ke muslimin lama balagh dzalika aqamu 'ala ma'a lailataini yafakkirun. Maka kaum muslimin ketika mendengar berita tersebut Maka mereka bermalam di daerah Maan tadi dua malam, bermusyawarah, berfikir bagaimana ini jumlahnya terlalu banyak sampai seratus ribu lebih. Haulu Aden berkata, Naktu bilah Rasulillah Sosallam. Kita tulis surat kepada Rasulullah Sosallam. Nukubiruhu bi Adad ya Aduina. Kita beritakan jumlah pasukan musuh kita. Imma an yumidana birrijal, bisa jadi beliau akan mengirimkan bala bantuan kepada kita, atau akan memberitakan kita dengan perintah-perintah yang lain. Maka kita jalani perintah itu. Tetapi manusia, mereka memiliki pendapat yang lain. Bahkan Abdullah nabi rawaha, syajjan nas. Abdullah ibn Rawaha waqala Abdullah ibn Rawaha memberikan semangat mereka dan berkata wallahi inna lati takrahuna lallati kharajtun tatlubuna asyahada sungguh apa yang kalian tidak sukai ini adalah yang kalian cari bukankah kalian berangkat menginginkan syahid sekarang kesempatan dengan musuh yang besar ini kita akan mendapatkan syahid Wah manukatilun nas bi adadin, walakuwaitin, walakasra. Kita tidak berperang karena jumlah, tidak berperang karena kekuatan kita, tidak berperang karena kita banyak, tidak. Kita berperang karena hadidin, karena agama ini. Alladhi akraman Allah bihi yang Allah muliakan kita dengan agama ini. Hontaliku. Fa'in namahi eh dal fosnaying berangkatlah karena sesungguhnya hanya ada dua pilihan kebaikan imma nasor wa imma syahada tidak ada pilihan ketiga pilihannya hanya dua menang atau syahid imma tuhurun wa imma syahada imma kemenangan wa imma mati syahid Ikhwan fil 'azmi wa muslimin rahimani wa rahimakumullah Maka manusia pun membenarkan ucapan Abdullah bin Rawah. Qad wallahi sadaq Abdurwahah. Sumudmi Allah, sadaq Abdurwahah, benar Ibn Rawah. Memang kita berangkat berperan bukan karena jumlah kita banyak, bukan karena kita kuat, bukan karena urusan adad atau 'udad. Adad jumlah Udah persiapannya, bukan kerana itu. Nukatil ala jin, kita berperang kerana agama, kita berperang kerana agama yang telah memuliakan kita, dan kita berangkat ingin mendapatkan syahid. Famaonas hatta idakan lubi tukumin, maka berangkatlah mereka hingga ketika mereka sampai di daerah yang namanya Tukum. Hukum al-Balqa, di dekat Balqa. Lakiyat hum jumu'u Herakl. muslimin bertemu dengan pasukan Heraclius Dari Romawi. Dan melihat pula pasukan Aram. Yang bergabung dengan mereka. Di satu daerah yang disebut dengan Masyarif. Maka mendekatlah pasukan Romawi Dengan pasukan Arab yang bergabung bersama mereka Dan kaum muslimin juga bergeser Ke daerah yang namanya Muqtah Dan inilah sebabnya dinamakan perang ini Perang Muqtah Fataqan nas indah Maka terjadilah peperangan antara dua pasukan tadi yang sangat-sangat-sangat tidak seimbang. Hanya berapa ribu orang dengan seratus ribu orang lebih. Ikhwan Ibn Ibn A'azakumullah. Kamu muslimin rahimani wa rahimukumullah. Mulailah pimpinan mereka membuat murabba atau ta'abba'a lahum al-muslimun biasa pasukan perang di saat itu akan dibagi empat pasukan tengah sayap kanan sayap kiri dan ada pasukan di belakang sehingga jumlahnya lima, karena depan pula akan ada lagi pasukan terdepan di sayap kanan dipimpin oleh udrah Atas dari suku Udrah namanya Qutbah Ibn Qasada. Sedangkan di sisi kiri, sayap kiri dipimpin oleh seorang dari kalangan Ansar. Namanya Abayah Ibn Malik. Kemudian bertemulah dua pasukan. Dan terjadilah peperangan. Fakatalah Zaid Ibn Harithah birayati Rasulullah SAW maka berperanglah Zaid bin Al Harithah memimpin pasukan dengan memegang bendera dari bendera Rasulullah sallallahu alaihi wa yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hatta syaata fi mahil hingga berdarah-darah beliau ditombak-tombak musuh thumma akhadha Ja'far faqatala biha ini bahasa lain dari terbunuhnya beliau syahid Radiyallahu ta'ala anhu Darahnya sudah meleleh Di tombak-tombak musuh Yang ini terbunuh Maka diambillah bendera Sesuai dengan arahan Rasulullah SAW oleh yang kedua Yaitu Ja'far Ibn Abdul Talib Faqata labiha Hatta ida alhamahul qital Iqtahama An farasin lahu syakra Fa'akaraha Ketika Jawar berperang sampai masuk ke tengah-tengah musuh dan beliau melihat tidak akan mungkin bisa selamat beli, maka beliau turun dari kudanya dan beliau sembelih kudanya dan kemudian beliau melawan dengan tanpa kuda sampai matinya. Katalah kaum hatta kutila beliau memerangi kaum sampai terbunuh dan terucap Ucapan syair dari mulut beliau sebelum terbunuh. Ya Habbat al Jannah, waktu Rabuha, Taibatan wa Baridan syarabuha, wa Rumu Rumun Qadana adabuha, Kaifiratan Baidatun ansabuha, Aliya idlaqituhha dirabuha. Kata Zaitunggu, aku sangat berharap surga dan kedekatannya sangat indah dingin minumannya Romawi memang Romawi telah dekat adabnya kafir jauh dari kebenaran nasab-nasabnya atasku ketika aku menemuinya harus memukulnya ini ucapan terakhir dari beliau yang biasa kaum muslimin ketika mendengar syair itu langsung nempel di telinga mereka terhafalkan bahkan jangankan tiga baris seperti ini sampai ratusan bahkan ribuan bahkan mereka hafal kalau bentuknya syair sehingga diantara sumber-sumber sejarah adalah syair. Di antara sumber-sumber sejarah adalah syair. Ini syair ketika dibacakan di sini, ini syair ketika dibacakan di sana. Karena isinya menceritakan apa yang terjadi. Kala Ibn Hisham, Ibn Hisham meriwayatkan, Hadda saniman atik min ahli lail menyampaikan kepadaku dari orang-orang yang terpercaya dari para ulama, bahwa Jabar Ibn Abul Talib memegang bendera dengan tangan kanannya. Kemudian mereka menebas tangan kanannya Sehingga terputus tangan kanannya Beliau mengambil dengan tangan kirinya Maka kemudian mereka pun menebas tangan kirinya Sehingga terlepas bendera tersebut Jabar masih mengambilnya dengan dua potongan tangannya Di peluknya, di dadanya Dan diriwayatkan saat itulah ada seorang Rumawi yang menebaskan pedangnya Ke ujung belahan rambutnya Sehingga beliau terbelah dua Radiyallahu ta'ala Anhu wa ardahu Dan beliau baru berumur 33 tahun Ikhwan ibn a'azakumullah Dan Nabi menghabarkan Bahwasannya beliau Ja'far ibn Abi Talib Allah berikan pengganti dari tangan Dari kedua tangannya yang putus dua sayap di dalam jannah yatiru bihi ma haythu sya dia bisa terbang kesana kemari dalam surga sekehendaknya wa yuqalu dan dikatakan inna rajulan minar rumi darabahu yawma'id din darbatan fa binisfain. diriwayatkan bahwasanya seorang rumawi menebasnya sehingga beliau terbelah dua radhiyallahu ta'ala anhu qala ibnu ishaq Ibn Isyad meriwayatkan. Falam lakutila Ja'far. Ketika terbunuh Ja'far Ibn Abdul Talib. Maka diambillah bendera. Oleh Abdullah Ibn Rawaha. Dalam perang. Ketika itu. Menang atau tidak adalah benderanya. Selama bendera masih berkibar. Masih tinggi. Maka masih belum terkalahkan. Sehingga. Dengan segera. Sebelum bendera itu jatuh ke tangan mereka diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian terkemuka بها وهو على Abdullah bin Rawaha langsung memacu kudanya menghadapi musuh dan mendekat kepada musuh. Fa ja'ala nafsahu dan beliau berusaha untuk menundukkan dirinya. Karena beliau terkena keraguan sedikit maka dia berkata pada dirinya sendiri dengan syairnya Aqsamtu ya nafsu la tunzilanna la tunzilanna aw la tukrahanna Aku bersumpah wahai jiwaku turunlah Ini majulah ke medan tempur majulah atau aku paksa engkau untuk maju in ajlaban nasu wa shadduranna ma la araki takrahinal jannah Ketika mereka sudah bersorak-sorai Dengan suara yang bergemuruh dan menjerit-jerit Mengapa? Aku melihat engkau tidak suka surga Mali, araki, takrahinal jannah wahai jiwaku Apakah engkau tidak suka surga? Qatala maqad kunti mutmainna Sungguh sudah panjang engkau hidup tentram Hal anti illa nutfatun fishanna Engkau tidak lain kecuali nutfah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 Artinya kalau tidak terbunuh di sini mati juga. Tetapi kematian yang paling mulia ya di sini, di dalam jihad. Wa ma tamannaiti faqad u'titi. Apa yang kau angan angkan sudah diberi. Inta fa'ali fa'ilauhma hudid. Fi'luhuma hudita dan kalau engkau melakukannya, engkau akan terpimpin dengan hidayah. Fanazala Maka beliau pun maju dengan semangat. Falan menzalatahubnulaminlahu biarakin minlah min. Sebelum itu, sebelum beliau maju, ada saudaranya, anak pamannya, berarti misanannya. Fakallah sudah bihado sulbag. Kokohkan punggungmu dengan ini, daging untuk dimakan. Dan mereka biasa menganggap Makan itu untuk kekuatan punggung, untuk semangat kuat itu punggung yang disebut. Sudah bihada sulbag kokohkan dengan daging ini punggungmu. Makan. Fa'inna kaqadlaki tapi ayal bika hadihi malakhi. Engkau telah menemui dalam peperangan ini sesuatu yang berat. Makan. Biasanya orang dalam perang lupa dengan makan. Maka beliau pun mengambil satu bongkah daging dan beliau kunyah. Intahasa minhu nahsatan baru sekali gigitan, dia mendengar riuh pasukan bertempur. Di tengah-tengah manusia. Faqala wa anti fid Dia tersadar, engkau wahai jiwaku masih di dunia. Kemudian dia lemparkan sisa dagingnya dan beliau maju ke depan membawa pedangnya. Fatakat damafakat telah hatta kutil. Beliau maju bertempur sampai terbunuh. Wah kadar raya. Sekarang diambil raya bendera oleh seorang dari pasukan yang tidak disebut oleh Rasulullah Sallam namanya, karena tiga-tiganya sudah terbunuh. Zaid bin Haritha, Yahya bin Abil Talib dan Abdullah bin Rawaha. Maka seorang sahabat dari suku Benil Ajlan memegang bendera tadi namanya Thabit Ibn Akram Thabit Ibn Akram mengambil bendera kemudian berkata Ya ma'asyarul muslimin wahaiqa muslimin istanihu ala rajulin minkum carilah musyawarahlah untuk mencari pemimpin yang memegang bendera ini faqalu anta kata mereka engkau yang memimpin kami. La, anamabi fa'il. Aku enggak akan melakukannya. Aku tidak mampu. Pastulihenas. Cari manusia, cari orang yang lebih pantas. Maka mereka pun sepakat untuk memilih Khalid ibn Walid. Karena beliau, radhiyallahu taala anhu, adalah seorang yang di masa jahiliyahnya selalu memimpin perang. Artinya ahli strategi dan ahli dalam memimpin perang. Falah makatul raya, dafal kaum mawhasyahim. Ketika mengambil bendera itu, maka beliau menggeser pasukan, membaginya menjadi dua. Enhaza al kaum satu bagian disuruh untuk berbaris berperang, berbarisnya dalam keadaan memanjang ke kanan dan ke kiri, sehingga seperti jumlah yang sangat besar dan kemudian memerintahkan pasukan yang lain untuk memacu kudanya nanti setelah peperangan sudah berkecamuk. Tujuannya kata beliau terbangkan debu. Artinya angkatlah debu dengan kuda-kuda kalian dari ujung kanan ujung kiri semuanya satu, satu baris saja. Maka barakallahu fikum ketika perang sudah mulai berkecamuk, mulailah pasukan yang berikutnya yang kedua memacu kudanya mengangkat debu terlihat oleh pasukan Romawi di ujung padang pasir sana debu dari kanan sampai ke kiri terkesan banyak sekali pasukan kata mereka yang sedikit ini saja kita kewalahan apalagi datang segitu banyaknya bantuan maka mereka pun mundur sehingga barakallahu fiikum Khalid bin Walid kemudian menyatakan bahwa mereka sudah mundur. Artinya bukan kita yang lari. Mereka sudah mundur. Kita balik. Faqalan nas maka manusia pun menyatakan apakah kita lari? Tidak. Kita tidak lari. Mereka yang lari. Karena strategi tadi mereka sudah gentar untuk melawan kaum muslimin. Iqon ibni Naazr kepada kaum muslimin rahimani wa Setelah itu Rasulullah SAW di Madinah menceritakan apa yang terjadi di Muqtah. Minallahi Ta'ala dari Allah SWT. Menyampaikan siaran langsung ketika dipimpin oleh Zaid. Rasulullah SAW menyatakan sekarang pasukan dipimpin oleh Zaid. Zaid terbunuh. Sekarang pasukan dipimpin oleh Ja'far ibn Abdul Talib. Kita lihat ucapan Ibn Hisyam di sini. Wala mauzibal qaum qala Rasulullah sallallahu alaihi balagani ketika terjadi peperangan tersebut maka sampai berita kepada Kubaur Rasulullah s.a.w. alaihi wa ala alihi wa berkata Zaid bin Haritha. Bendera dipegang oleh Zaid Ibn Haritha. Fakatalabihah hatta kutilah syahid beliau berperang hingga beliau terbunuh syahid. Tuma akhda Ja'far kemudian diambil oleh Ja'far fakatal beliau berperang hatta kutilah syahid hingga beliau terbunuh syahid. Kemudian terdiam. Para sahabat menunggu. Ada apa dengan Abdullah bin Rawa? Kenapa kau rosulullah diam? Diam sesaat. Hatta taghirat wujuhul ansar hingga wajah-wajah orang ansar sudah ketakutan. Kenapa ini? Abdullah bin Rawaha. Dallu anhu qad kana fi Abdillah ibn Rawaha bagdhu ma yakrahuu dikira Abdullah bin Rawaha tertimpa sesuatu yang tidak disukai. Apakah lari atau begini atau begitu? Ternyata Rasulullah SAW melanjutkan ucapannya. Thumma akadhah Abdullah bin Rawaha baru mereka tenang. Kemudian diambil bendera oleh Abdullah bin Rawaha. Fakat biha. Beliau berperang dengannya hatta kotila syahida hingga beliau terbunuh syahid. Kalimat syahid ini terucap dari mulut Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya itu adalah persaksian dari seorang nabi, Alaihissalam, bahawa mereka benar-benar syahid. Adapun kita tidak bisa. Mengatakan fulan syahid. Fulan syahid tahu dari mana. Ada beberapa orang yang terbunuh dalam perang. Ternyata dia perangnya riak. Maka matinya tidak syahid. Ada orang yang perang hanya mengais keuntungan. Mencari gonimah. Maka ketika mati, matinya juga tidak syahid. Sehingga barakallahu fiikum. Kalimat syahid dari Rasulullah SAW. Itu persaksian bahwa tiga tadi. Ketiga-tiganya, Rosululloh Taala Anhum dipersaksikan matinya mati syahid. Romakala kemudian beliau berkata, maksudnya mengomentari mengapa beliau diam sesaat, baru kemudian mengatakan, Abdullah bin Rawaha, la kadrufiu ilayyafil jannah, sungguh diperlihatkan kepadaku kata nabi, mereka ini bertiga ini dalam surga. Fimayaran na'im ala surrin min dahab. Seperti seorang yang melihat dalam tidurnya. Tetapi, Mimpinya Nabi adalah wahyu. Hak. Diperlihatkan kepada seperti diperlihatkan pada orang yang bermimpi. Mereka semuanya di atas dipan-dipan mereka dari emas. Di atas pembaringan. Di atas dipan-dipannya dari emas. Fora'ayitu... Pisah riri Abdullah bin Rawahah iswiran. Aku melihat ranjang emasnya Abdullah bin Rawahah ada kebengkokan. Berbeda dengan dua ranjangnya dari emas milik kedua saudaranya Zaid bin Al-Harithah dan Ja'far bin Abi Talib. Fakultu, aku tanyakan, ada mahad? Karena apa ini? faqil maka dikatakan kepadaku maudian wa taraddud abdullah ibn rawahah ba'd at wa mada karena beliau awalnya ada keraguan tapi kemudian beliau paksa dirinya untuk maju berperang fi sabilillah ikhwanina a'azzakumullahakum muslimin rahimani wa rahimakumullah ablu rawahah sahabat yang mulia Penyair Islam. syair-syair beliau sangat-sangat membanggakan. Bahkan ada pembelaan terhadap Islam. Ada penjelasan terhadap kebenaran Rasulullah SAW dan seterusnya. Sehingga berita seperti ini bukan sama sekali untuk menjelekkan beliau. Wallahi, wallahi. Kalau kita di posisinya belum tentu. Kita selamat dari keraguan itu. Karena dihadapinya bukan sedikit jumlahnya, bukan kecil pasukannya dan bukan sedikit senjatanya. Mereka besar berlipat-lipat kali dari pasukan muslimin. Iqra bi ismi Rabbikallazi khalaqa. Fa khalaqa al insana min Khalid bin Nas aqbala bihim qafila. Ketika berangkat Khalid bin Walid membawa manusia kembali pulang Walama daun min al Madinah, ketika mendekat Madinah, talakahum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al Muslimun. Mereka disambut oleh Rasulullah Sallam dan oleh kaum Muslimin. Walakiahum musibyan yastadun. Mereka semua menyambut, termasuk anak-anak kecil berlarian mencari bapaknya masing-masing. Rasulullah -masing. Sallallahu Alaihi Waala Alihu Sallam mukbilun. Alal qawmi Alal dabbah Sedangkan Rasulullah Sallam Menyambut mereka di atas kendaraannya Fakala khudus sibiyan Kata Nabi Ambillah anak-anak itu Fahmanuhummu A'tani Ibn Ja'far Maka dibawa anak-anak itu oleh Orang-orang tua Dan Rasulullah Sallam mengambil Anaknya Ja'far Ibn Abi Talib Di pangkuannya Fa'atabi Abdullah Ibn Ja'far Fa'akadahu kemudian diserahkan kepada kakaknya Abdullah bin Ja'far ambil anak ini karena Allah sallallahu tahu bahawa bapaknya sudah terbunuh radhiyallahu taala anhu وجاء الناس يحثون على الجيش التراب mulai manusia melempari mereka dengan pasir sambil berkata ya furar fa laru kalian lari dari perang kalian pengecut dan seterusnya dengan melempari tanah. Fayaqulu Rasulullah SAW. Maka Nabi pun berkata. La, laizabil furar. Walakinnahumul kurar. Mereka bukan firar. Tetapi kurar. Kalau dengan kurar. Artinya yang akan mengulangi. Yang akan bangkit kembali. Yang akan berperang kembali. Melawan kembali. Itu namanya kurar. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Dari kata kerah. Dari kata kerratan. Qal, wakana mima bukiyah bihi ashabu mu'tamin ashabi Rasulullah SAW. Kaulah Hassan ibn Thabit. Dan yang membuat mereka sedih masukan mu'tah dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW adalah ucapan Hassan ibn Thabit dalam syairnya. Ta'awwabani ليل بيسرب أعثر وهم إذا ما نوم الناس مسهر لذكر حبيب حيجت لي عبرة سفوحا وأسباب الفكاء التذكر بلا إن فقدان الحبيب بلية وكم من كريم يبتلى Tumayas biru. Dikatakan dalam syairnya, Taawabanilailon malam melewati aku dia strip, dia trip nama lain Madinah. Dia strip malam yang paling menyedihkan. Wahamun dan kebingungan gundar bulana yang meliputi kami. Mana waman manusia hampir tak ada yang tidur malam itu. Didikrah Habibin. Karena ingat orang-orang yang dicintai. Hayyajat li'ibratan. Yang menyebabkan air mataku menetes. Safuhan wa asbabul buka. Dan sebab tangisan tersebut adalah. Karena ingat kepada sahabat-sahabat. Teman-teman yang dicintai. Bala. Tentu. Memang kehilangan orang yang dicintai adalah. Baliyah, musibah wakam min karimin yubtala betapa banyak orang yang karim diuji dengan ujian seperti ini ثumma yasbiru tapi kemudian sabar ra'aytu khiyar al-muslimin tawaradu syu'uban wa khalafan ma'adahum yata'akharu wa layubhidannallahu qatla tataya'u bimu'tah minhum duljanahayni ja'faru aku melihat orang-orang baik dari kalangan muslimin yang satu persatu terbunuh syuhuban wa khalafan ba'dahum ya yang sebagian lain masih belum mendapatkan giliran ya masih di belakang falayub'idannallahu qatla tataya'u bi mu'tah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menjauhkan orang-orang yang terbunuh di mu'tah minhumu dul janahin jafaru di antara mereka adalah dul janahin jafaru ini jafar bin Abdul Talib. dijuluki dul janahin. Akhrun minna a'adzukumullah ketika beberapa masyarakat melemparinya dengan tanah sambil menyatakan wahai pelari-pelari dari perang dan Rasulullah SAW membela mereka bukan firor tapi karor. Beliau memuji dan Menghormati pasukan tadi yang banyak terbunuh dalam pasukan tersebut. Apakah kalian tidak melihat bagaimana mereka perjuangannya menghadapi sekian banyak pasukan Romawi? Sebagian mereka terluka, sebagian mereka terbunuh, dan diantara mereka ada Jafar bin Abdul Talib yang Nabi menyatakan duljana kain. Artinya perjuangan itu tidak sia-sia. Barakahul fiqom tidak dinilai kemenangan atau kekalahan. Tetapi dinilai bagaimana perjuangan yang mereka lakukan dengan mati-matian. Mereka rela untuk mengorbankan nyawanya. Dan sudah terbukti sekian mereka terbunuh. Termasuk Ja'far. Dul Janahain. Ikhwan Ibn Ibn A'azukumullah demikian sebagian syair dari Hasan Ibn Thabit. Karena terlalu panjang. Kita tidak semua kita baca. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang Fatuh Makkah. Di syahri Ramadhan Sanata Samanin Fatuh Mekah bulan Ramadhan Di tahun Kedelapan Hijriah Rumah aqama Rasulullah SAW Wa ala alihi wasallam Baada Baatihi ila Mu'tah Maka Nabi tinggal Di Madinah setelah mengutus Pasukannya ke Mu'tah di bulan Jumadil Akhirah dan di bulan Rajab. Tsumma inna Bani Bakr ibnu Abd Manah ibnu adat ala Khuzah. Kemudian suku Bani Bakr Ibni Abd Manah, ah. Manah dari suku Kinanah mulai mengganggu Bani Khuzah. Ah. Masih ingat perjanjian Hudaibiyah Di antara keputusan yang disepakati di Hudaibiyah bahawa di dekat Mekah ada dua suku yang bukan suku Quraisy. Ada dua suku yang bukan suku Quraisy, satu Bani Bakr, satu Bani Khuza'ah. Ketika perjanjian tadi mereka ditanya, mau bergabung dengan muslimin atau dengan Mushrikin? Mau bergabung dengan Quraisy atau dengan kaum muslimin? Maka bani Khuzaah menyatakan kami bersama kaum Muslimin, sedangkan bani Ubadah mengatakan kami bersama Quraisy. Apa maknanya? Maknanya kalau bersama Quraisy maka terikat perjanjian bersama Quraisy. Kalau dia bersama Muslimin terikat perjanjian bersama kaum Muslimin. Maka walaupun bani Khuzaah di dekat Mekah tetapi hukumnya mereka seperti muslimin tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi, enggak boleh dibunuh. Demikian pula barakallahu fikum, sebaliknya. Ternyata di tahun tersebut dalam keadaan di bulan Jumadil Akhirah Banu Bakr yang ikut Quraisy menyerang suku Bani Khuza'ah. Yang sebagian mereka sudah muslimin. Sebagian mereka bahkan sudah sholat Wakil yang dihajah, ma'bine bakar, dan kuzahah, adalah seorang dari suku bani al-Hadrami, namanya Malik ibn Abbad, dan keluarga al-Hadrami adalah seorang dari bani al-Hadrami, namanya Malik ibn adalah seorang dari bani bani al-Hadrami, Namanya Malik Ibn Abad Dia bergabung Dengan Hadrami Pada hari itu Bergabung dengan Aswad Ibn Razan Keluar Sebagai pedagang Falamma tawassata Ardu Khuza'ah Ketika dia berada Di tengah-tengah Bani Khuza'ah Adaw alaihi faqacaluhu Diganggu Kemudian dibunuh wa akhadhu bahkan dirampas hartanya Fa'adat Bani Bakr ala rajulin min Khuza'ah maka Bani Bakr pun sama menyakiti mengganggu seorang dari Bani Khuza'ah faqatalu mereka bunuh juga Fa'adat Khuza'ah qabla al-Islam ala Bani al-Aswad ibn Rajan al-Dili yaitu Salma wa Kulsum wa Du'ayf faqataluhum Haram bahkan kemudian mereka membunuh tiga orang Aswad bin Razan Ad-Dili, membunuh Salma wakultum Kultum tiga orang dan dibunuhnya di perbatasan haram. Yani hijara tajal 'alamah bainal hal wal haram. Ada batu di sana menjadi tanda ini haram, ini hal. Ini batas haram dan ini sudah keluar di batas tersebut dibunuhnya. Falama kanatul hudna maka ketika hudnah ketika terjadi perdamaian ini perjanjian hudaibiyah mereka masih memegang dendam, masih memegang dendam. Ditahan-tahan karena perjanjian tadi, ternyata suatu saat mereka enggak kuat, maka mereka pun menyerang. ingin membalas yang dulu padahal sudah ada perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Kita akan lanjutkan insyaAllah. Pada pertemuan yang akan datang biadnillahi ta'ala. Allah ta'ala alam sawab wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam atasliman kejira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta asyakurka wa atubu Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.